і Гаррі здивовано побачив, що вона усміхається, хоча йому було аж ніяк не до сміху. «Чудово!» – сказали Герміона. «Це не чари, а логічна загадка. Безліч видатних чарівників не мали ні грама логіки і застрягли б тут навіки. Але таке може статися і з нами, хіба ні?» «Звичайно, ні» заперечила Герміона. Цей папір усе пояснює. Є сім пляшок. У трьох – отрута. У двох – вино. Одна з них допоможе нам безпечно пройти через чорний вогонь. А друга – повернутися назад через пурпуровий. Але ж як нам дізнатися, з якої пити? Хвилиночку. Герміона кілька разів перечитала папір. Тоді пройшлася вздовж ряду пляшок, бурмочучи щось собі під ніс і перераховуючи їх. Нарешті заплескала в долоні. Все ясно, повідомила вона. Найменша пляшечка проведе нас крізь чорне полум'я до каменя. Гаррі глянув на крихітну плящинку. Там вистачить тільки одному з нас, – сказав він. Один ковток або й менше. Гаррі і Герміона подивилися одне на одного. А яка з них допоможе вернутися крізь пурпуровий вогонь? Герміона показала на заокруглену пляшку з правого кінця. Випий її, – сказав Гаррі, – і не переч. Далі вернешся до Рона і візьмете дві мітли в кімнаті з летючими ключами. На мітлах ви зможете вибратися через люк і пролетіти мимо Флафі. Прямуйте відразу до соварні і відійшліть Гедвігу до Дамблдора, бо він нам потрібен. Якийсь час я спробую утримати Снейпа, але, мабуть, ненадовго. Гаррі. А що як з ним? Відомо хто? Ну. Одного разу мені вже пощастило, правда? сказав Гаррі, показуючи на шрам. Може знову пощастить. Герміонині вуста затремтіли, і вона раптом кинулася до Гаррі, обхопивши його обома руками. Герміоно. Гаррі, ти видатний чарівник. Пам'ятай про це. «Я? Я гірший від тебе!» – збентежено відповів Гаррі, коли Герміона розімкнула свої обійми. «Та що там я?» – заперечила Герміона. «Книжки, розум, є важливіші речі, дружба, відвага і…» «Ой, Гаррі, бережи себе!» «Пий перша!» – сказав Гаррі. «Ти впевнена, що все правильно розгадала, так?» «Абсолютно!» відповіла Герміона. Вона добряче надцьорбнула з круглої пляшечки з краю і здригнулася. «Це часом не отрута?» стурбовано запитав Гаррі. «Ні, просто воно холодне, як лід». «Біжи швиденько, поки це діє». «Щасти тобі! Бережися! Біжи!» Герміона повернулася й рушила просто через пурпурове полум'я. Гаррі глибоко вдихнув, узяв найменшу пляшечку і став обличчям до чорного вогню. "Я йду", — вимовив він, одним ковтком спорожнивши пляшечку. Його тіло й справді немов закрижинило. Гаррі поклав пляшечку і рушив уперед. Він напружився і побачив, як чорні язики полум'я Лижуть йому тіло. Але нічого не відчував. Якусь мить, він не бачив нічого, окрім темного вогню. А тоді опинився по той бік, в останній кімнаті. Там уже хтось був. Але не Снейп і навіть не Волдеморт.